Cum sunteți în această seară? A, ok, reformulez. A, cum sunteți în această seară? A, puțin, puțin mai bine. Cred că nu există alt loc unde aș vrea să fiu decât la Biserica Salem, la Tineret Salem. Chiar dacă ar fi fost Justin Bieber la Lotus, aș fi ales să vin aici la Tineret. Unii aveți... Altă opinie despre asta. Justin Bieber. Cui îi place de Justin Bieber? Aia mă, fi sincer. Cui îi place de Justin Bieber? Adi! Și uite, avem acolo un fan Justin Bieber. Bieber. Justin Bieber. Părinții creștini? Nu știu cât de creștini, dar... S? O zis că sunt creștini. Interesant. Domnul să ierte. Bun. Um, Hai, uh, haideți uh, uh, să nu uităm că în această seară o să ne simțim bine. Uh, lovește puțin pe vecinul tău în stânga și o să fie o seară tare. Da? De la. Așa, bun, ok, foarte ok, foarte bine. Becky sunt a din state, bine vini acasă. Iar o fabrică de înghețată. Acolo am stat, așa că data viitoare așteptam ceva. <laughs> Bun. L-ai întâlnit pe Justin Bieber acolo? Cum? Pe stradă, am înțeles. High five. Bun. Vreau să zic că uh, Ted și Mona se simt foarte, foarte bine și cu mama. Am vorbit cu ei din apartament, au două camere. Foarte faine, zicea că cinci stele, au două televizoare, o baie, cât o cameră mare la noi. Um, se simt foarte, foarte bine. Suferă acolo pentru Hristos, e greu, au mic dejun, uh, all you can eat, au donuts non-stop, deci cu cremă de vanilie, ciocolată, ce să vă spun. E, uh, e greu, e greu să fii creștin și pastor. În România și trebuie să ne rugăm pentru ei să poată să cât mai mult, nu? Și să ajungă uh, și pe la noi. Bun, noi suntem aici în România, unde e foame. <laughs> Bun, haideți să întoarcem la Cuvântul Lui Dumnezeu în această seară, să pun... Uh, Îți două reflectoare pe mine, nu văd ceasul, asta e o problemă. Poate să fie o predică lungă. Nu, pot, pot să, pot să, să, așa. Bun. Haideți să întoarcem la 1 Samuel, capitolul 30. 1 Samuel. Ați găsit? Cine a găsit? Nu ați găsit, eu nu găsesc, nu știu de ce se întâmplă aici, cred că m-a rearanjat re Biblia. Bun, grumesc. 1 Samuel, capitolul 30. Bun, um, în această seară am un mesaj care vreau să um, vi-l comunic și cred că Dumnezeu să vă vorbească fiecare dintre voi. Mă bucur că, adică de fapt se vede că a început școala, începe, se apropie să înceapă universitatea, suntem în număr mai, mai, mai frumos în această seară și așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească. Nu ai venit doar ca să mănânci de hamburger, să, să te lești de ceva fete. Băieților, aveți grijă, avem camere. Bun ci așteaptă de ca Dumnezeu să-ți vorbească în acea... Ai o așteptare în inima ta și Dumnezeu o va împlini. Amin? Haideți să citim începând de la versetul 1. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, Amalecii ținăvăriseră în parte de miază zi și în Țiclag. Ei nimiciseră și arseseră Țiclagul. După ce luaseră și prinși pe femei și pe toți cei ce afla aflau acolo, mici și mari, nu o să pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arță și nevestele fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Wow! Cele două neveste a lui David, două neveste, interesant, Ahiroam din Ezrael și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. Deci i-au luat și nevestele. David a fost în mare strâmbtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau am amărâți din, în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar, dar, toți să ziceți dar, plac toate darurile astea. Dar David s-a îmbărbătat sprijinându-se pe Domnul, Dumnezeul lui. El a zis preotului Abiatar, fiului Ahimelec, adum mi efodul. Abiatar a dus efodul lui David și David a întrebat pe Domnul, urmăresc cu asta, aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Și David a pornit, el și cei 600 de oameni, foarte important, 6, care erau cu el. Au ajuns la părâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David a urmărit mai departe cu 400 de oameni, dar 200 de oameni s-au oprit, fiindcă prea obosiți, fiind prea obosiți ca să mai treacă părâul Besor. Ce se întâmplă mai departe? E oricum... Uh, merg uh, după amaleciți, uh, dau de un egiptean, îi arată unde e oastea, uh, ajung acolo, îi bat pe amaleciți, iau toată prada, tot, neveste, fii, fiice, toată prada, nu se irose irosește nimic. Și trecem acum versetul 21, Ainul Svanțic, Ia? Ia? Că, -că știți? Cel puțin două limbi. Două. Hm, de ok. Trei? Trei? Patru. Patru? Cine știe patru? Știi patru? Patru limbi. Cinci. Bă, Cristi, mă. Ce faci? Cinci. Cine știe? Cinci limbi. Wow! Care sunt alea cinci? Română, engleză, italiană, germană și? Și spaniolă. Wow! Cinci. Dar ai putea lucra pe de operator. Cât, în ce limbă vreți să vă comunicăm uh, bilanțul? Spaniolă, italiană, română, engleză? Bun. Așa la vesetul 21, da? <coughs> deci acum, cum să zic, David se întoarce victorios. Eu dacă cau la ăștia la maleciți, eu dat așa și la toți, o luat fiicele, fii, nevestele, tot, o luat înapoi, prinșii de război, aurul, banii, lova, tot, o luat și acum se întoarce acasă. Vesetul 21. David a ajuns la cei 200 de oameni care fuseseră prea obosiți ca să mai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 și să plece Dar David a zis să nu faceți așa, fraților Cu ce ne-a dat Domnul Căci El ne-a păzit și El a dat în mâinile noastre Ceata care venise împotriva noastră Și cine va l-asculta în privința aceasta? Part, partea trebuie să fie aceeași Atât pentru cei ce s-a pogorât pe câmpul de bătălie Cât și pentru cel ce a rămas la calabalâcuri uh, Să o împartă potrivă. Lucrul acesta a rămas de atunci și până în ziua de azi, o lege și un obicei în Israel. În această, în această seară vreau să vorbesc titlul Când îmi vine să renunț. Când îmi vine să renunț. Haideți să ne rugăm. Tatăl, te iubim în această seară. Suntem aici, te rog, am, tu să ne vorbești fiecăruia în parte. Mă rog, oameni, ca tu să ne deschizi inimile, să auzim, să înțelegem cuvântul tău, să-l prindem, Tată, și să aplicăm în viața noastră. Mă rog, oameni, ca tu să binecuvtezi fiecare tânăr care și-a făcut timp să vină în această seară, să audă cuvântul tău, să se întâlnească cu tine. Binecuvântează-mă, Tată, în tot ceea ce voi vorbi, lasă Duhul tău peste viața mea, vorbește prin mine, folosește-te de mine, în numele Lui Iisus mă rog. Amin. Amin, amin, amin. Când dintre voi vă plac uh, sporturile? Cel puțin un sport. Fotbal, basket, volei, mai nou, știi ce mai nou e un sport? Wee. Deci Wii-ul e un sport. Când începi să te joci, transpiri, te lovești, îți întinzi mușchi. Nu e ușor să joci Wii. Uh, dar mie îmi place, ca și cred majoritatea băieților, fotbalul. Cum am jucat foarte mult fotbal. Și uh, a venit anul trecut, o perioadă în viața mea, când uh, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu am mai jucat de mult timp. Acum... Mulți știți că din moment ce nu mai joci de mult timp, uh, mușchii se cam atrofiază un pic. Un pic. Deci nu mai, nu mai poți să joci la nivelul care ai jucat înainte. Joci pentru șase luni de zile puternic, faci o pauză de câteva luni. E puțin mai greu să, să intri în joc, să revii, să poți, poți să joci două ore. Uh, și așa a fost o situație. Au venit... Uh, vecinii mei din S. Martin, mei din uh, sat și, bă, da, ne să jucăm un fotbal. Era, cred că, sâmbătă seara, bă, ai să zic, să să vin, hai să jucăm, să mai petrec timp cu ei, mai jucăm, mai ne distrăm, mai slăbesc și eu puțin. Nu că am nevoie sau ceva, dar Și, cum, bine știți, eu, o, nu, cine mă cunoaște bine știe că nu... Nu sunt foarte competitiv, nu mă tresează cine câștigă sau nu. Nu, nu, nu, nu. Asta nu se întâmplă. Deci faptul că câștig sau nu, important e to have fun. Ok? You're going have fun. Nu contează cine câștigă. Uh, nu. Foarte mult contează cine câștigă. Dacă nu am posibilitatea să câștig, nu joc. Deci când analizez, văd, mă adversari, s-ar putea azi cu cinci puncte în fața mea, e puțin mai înaltă, ale piciorul cam mic, da, pot să-i bat. Bun, atunci mă bag, bag și pentru că vreau să câștig. Bun, și în situația respectivă ajung acolo, ba, ce mai fac de mult, mai cunosc pe, am văzut pe colegii mei, ne întâlnim și jucăm. Încă nu jucă, sunt trei echipe, deci ăștia nu glumesc, nu, hai să ne jucăm, nu, Ăștia au crampoane, au jambiere, au îmbrăcat tot, au tricouri de schimb, au prosoape, minge originală. Wow! Ce se întâmplă aici? Ajung acolo, eu zidită mai în, cum să zic, pantalon scurzi din aia de, de, de baie, uh, am venit cu Adidas și mei ăsta, Bigfoot, și este acolo să joc. Bun, încep să joc, primul meci, se face cu schimbul. Prin, cine ajunge la 2-0 câștigă, se schimbă echipele. Bun, primul meu, am dus ok, a fost ok, al doilea meci și el a, oarecum, prin al treilea meci. Deja la al treilea meci tot se baza pe mine, m-au pus în atac, știi? Nu faptul că eram extra din ar de rapid și bun și aveam un efect bowling. Dacă înțelegi, intram, fugeam, pf, pf, pf, pf, pf. și zbang dădeam și tot se dădeau la o parte. Deci, nu mă, nu mă uit, intru. Pf, pf, Vezi că zboară peste tot, știi, trezeam pe unul pe acolo pe pereți, ale lipiți de pereți. Dar intram și ori intram, marcam gol, ori intram cu portarul în poartă, nu contam, marcam. Tot a fost echip până la jocul al treilea. Până la jocul al treilea. La jocul al treilea s-a întâmplat ceva. A început, a început mușchii să, să slow down. Știi, ca și cum vezi combustibilul, cam așa și de ce fug, m-a dintr-o dată, deja gata nu mai mai țineau picioarele Dani hai mă, repede, pasează deja ba pasează nu mai pot să mișc picioarele deci cred că după meciul respectiv de fotbal am terminat cu chiucuvai, cuvai cred că o săptămână de zile trase când la tobe da, duminica, că duminică care era sâmbăda. Abia am putut să dau pe pedale nu așa încercam să să mișc cumva din inerție piciorul dar în momentul acela când Vroiam așa de mult să continui, dar efectiv nu puteam. Nu aveam putere să, mă, să -mi mișc picioarele, ziceam, hai bă, hai ceva de genul, întoarce-te mai repede, da, știu, imediat. Era un minut, deja se, erau trei atacuri până atunci, până mă învârteam. Nu puteam. Și mai mult decât atât, era durerea aia. Știți că n-ai crampe, e foarte nasol. Când ai crampe, deci începe să se încordă mușchii, nu mai poți, deja nu mai știi, uh, uh, uh, începi să te miști ciudat, începi să ai dureri, nu mai poți continua. Mai ales după ce ne-am jucat trei luni, uh, era foarte greu. Vreau să continu, vreau să joc foarte mult fotbal, înțelege, Adi? Pentru că e trebuia să câștig. Foarte important să câștig. Dar, nu puteam cum să continu. Încercam Simțeam durere, vreau, dar nu o păed În acea situație, mult mai gravă, cum la, la puterea N, N tinde la infinit, scuze, că n-am zis asta și-am pierdut jumate din public. N la infinit, oh my God! Oh my God, de ce o zis infinit? De ce o amintit de matematică? Da, în cer nu să avem mate. Yeah, bun. Um, situația de față, unde se găsește David și situația în care e foarte gravă. Și acum eu vreau să vă dau patru observații rapid la subiect, discutăm, le articulăm, le înțelegem, le aplicăm și după aia mergem mai departe în viață. Schimbați, transformați și mâncați. Bun. Hai să vedem patru observații. Patru observații foarte importante. Referitor la această întâmplare, această circumstanță în care David se regăsește. Vreau să spun că, când am, ceput, am citit acest text, mă gândeam, mai dar ce bine mă identific cu David. Situație grea, vreau să continui, e greu. Patru observații. Când îmi vină să renunț. Unu. Etapele, Cascada de lacrimi. scrieți Cascada de lacrimi. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Vă dați seama ce situație nasoală era David cu poporul lui, cu oamenii, cu pretinii lui? familia lui. Familia e răpită. I se ia totul. Tot. Din casă. Televizorul, prăjitorul de pâine. Tot i se ia. I se iau copiii. Familia, nevestele. Tot. Ajung acolo, toată citatea e arsă. O imagine destul de dezolantă, destul de nasoală. Și David dar plânge până nu mai are putere să plângă. Acum nu știu că de voi ați fost în o astfel de situație. Eu am fost. Și ca și familia am fost. Efectiv, ajungi într-o situație în viața ta, o circumstanță, un ecaz, și așa de mult plângi încât nu mai ai putere să plângi. Când tata a la cer, a fost foarte dureos pentru mine, pentru familia, pentru familia mea, pentru fiecare. Și a fost o perioadă când m-am regăsit, așa cum a fost David și oamenii lui, într-o situație când plângeam. Și mai aveam putere să plâng. Și în momentul acelea când vin circunstanțe și probleme în viața ta, necazuri, probleme, Poate vine o boală. Nu știu. Probabil lucru cel mai bine e să plângi. Și Isus a simțit nevoia să plângă. E foarte mulți încearcă să rețină să nu plângi, să nu, nu, nu. Plânsul face parte din vindecare. Dacă Isus și Cuvântul meu Dumnezeu, Biblia, are un verset, cel mai scurt verset din Biblie, Isus plângea. E ok. Pentru că face parte din videcarea. Și vedem pe David în această circumstanță, situație, necaz, familia răpită, totul luat, începe să plângă. Și dacă tu te regăsești astăzi într-o situație de genul acesta, poate a venit o boală, necaz în viața ta, lasă plânsul să iasă din tine, plânge. E ok, îți spre vindecarea ta. Probabil că David îi venea să renunțe. Dar multe îți trec prin, prin, prin, prin, prin, în situația în multe îți pring față ochilor. Dar lasă. E ok să plângi. Numărul 2. Oamenii aruncă cu pietre. Oamenii aruncă cu pietre nu e interesant faptul că toți oamenii vorbeau, prietenii lui vorbeau despre, despre, despre David, vreau să-l ucidă cu pietre? What? David a fost în mare strâmtorare, în mare necaz, da? Căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre. Stai puțin, dar David e de vină. O fost oare David de vină pentru situația, circumstanța pe care el trece? De ce ei se iau să-l ucidă pe David când și David era în aceeași situație în care erau ei? Și David s-a furat fii, fiicele și nevestele, la fel și lor. Dar ei, cum e natura noastră umană? Ei dacă căutăm să vinovățim pe cineva, să aruncăm vina pe cineva. Ah. Sigur e din cauza că au păcătuit de aia a venit problema Ai, Din cauza păcatului, e clar Deci au păcătuit, vin cu tot toti țac-pac, sigur din cauza asta <gângă> Mă gândesc, mă, David mă, Oamenii ăștia încep, încep să arunce pietre Prietenii lui, adi, prietenii lui, mă, și lui Începe să arunce și ucide să-l ucidă cu pietre Cum știți că oamenii răniți rănesc și si ei pe alții. Oamenii răniți rănesc și si asta vor face. Dar ce mi-a plăcut de David este că el nu a luat nimic personal. Absolut. M-a plăcut foarte mult că, vă seama, prietenii lui, prietenii lui, Vin să arunce, bă, dacă David, din cauza ta, dar ce am făcut? Parcă văd de David, ce am făcut eu ca să mă ucideți pe mine cu pietre? Ce am făcut? David, care e atitudinea lui David? Acum, ce putea să fac? Acum, să vorbim despre David, nu vorbim despre, cum să zic, un flechebeche. Nu vorbim despre un adolescent de 12 ani care acum învață să, să dea cu pumnul. Nu, nu, nu, vorbind de David, David care a omorât ursul, leul, l bătut pe Goliat, David, David care era expert cu pietre, cu piatră, o ucis pe Goliat. Dacă chiar vrea, vrea luat câteva pietre și ca și Matrix. O mureau pe toți. Și acum, David putea să facă ce? Putea să riposteze. Mai răni pe mine? Te rănesc pe tine. Da? Bun. Hai să vedem. Și, dar ce face David? David de artă. David e artă. Acum, când vin situații neașteptate în viața ta, e foarte ușor să devii plin de amărăciune. E foarte ușor. Amărăciune, resentimente. Și cum știi că ai amărăciune? Știi că ai amărăciune când... Cineva ți -o făcut ceva și când îl vezi, se strânesc emoții în tine. Aia se numesc resentimente care tu ai față de acea persoană. Când tu îl vezi intrând într-o sală și încep să... amărăciune. Dar l-am iertat, Dani. Uh -huh. Te cred. Nu. No. Nu l a iertat. Pentru că ai încă mărăciune. Și David putea să aibă amărăciune față de prietenii lui, care tocmai vreau să-l ucidă cu pietre. Ba, așa cum să zic, aștia chiar cei mai buni prieteni pe care vei să ai. E super și te omoară. Aștia sunt prietenii, sunt prieteni prieten buni, când e bine. Când nu, ferească te domnul. Dar David nu a lăsat amărăciunea să intre în viața lui nu a resentimentele să intre viața lui. Vezi? nu poți să lăsa amărăciunea altor oameni să-ți producă am amărăciune ție. Nu poți. Nu poți. Uh, pentru că i-ar fi plăcut lui Satan să facă în felul motor uh, David. Da? Uh, să fi fost, să fi intrat, uh, să aibă resentimente față de acei oameni, prietenii lui, să-i fi trezit, să fi luat pietre, să, să fi bătut, să-și fi omorât proprii prieteni, oameni, nu? Cam așa se întâmplă cu mulți dintre noi Când apar situații, necazuri, circunstanțe Aruncăm vina unul pe altul Ne batem între noi Exact ceea ce diavolul ar vrea ca noi să facem Când vine o circumstanță în viața ta În viața familiei tale Noi tot timpul aruncăm ca și oameni Să aruncăm vina pe cineva Tu ești de vină În cauza ta Și au încercat să intre și în viața mea a început să mă gândesc, Ai puteam să fac mult, mai multe, mă sânceam vinovăție să las să intre în viața mea, aș fi putut face mult mai mult pentru ta, aș fi putut să-l ajut, dar, dar nu am lăsat. Pentru că dușmanul deavăru vrea să caute și va căuta orice portiță să intre în viața ta, să te distrugă pe tine și familia ta. Dar că mă imaginez pe David, mă, ce am făcut eu ca să merit asta? Mă, ce am făcut? Eu am încercat doar să fac voia lui Dumnezeu, am încercat doar să împlinesc planul lui Dumnezeu. Ce am făcut ca să merit asta? Știți? Îmi place de David, știi ce îmi place de David? Îmi place de David pentru că el a decis să-și viața, astfel că să fie pe placul lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Uite aici pe David încearcă să facă lucruri bune și e criticat. Nu face nimic, e criticat. Plânge, e criticat. Stă, e criticat. Și eu am decis că o să-mi trez viața mea să fiu pe placul Lui Dumnezeu, nu au oamenilor. La serviciu de graduare a tatălui meu în cer, noi ne-a rugat cu credință că Dumnezeu o va învia din morți. Și am crezut. Și Dumnezeu mi-a zis, Daniel, o să vezi în viață din morți. Ce-i de știu. Dar au fost alții care. Noi încercăm să facem lucruri bune, da? Încercăm să aplicăm Cuvântul Lui Dumnezeu, să credem imposibilul, să aplicăm ceea ce Cuvântul Lui Dumnezeu confirmă în Vechiul și Noul Testament. Ceea ce, din punct de doctrinare este foarte corect. Apare un teolog care ne zice. Ce s-a întâmplat acolo? Salem a întristat oamenii pe Duhul Sfânt. Ha. Nu știu cine l-a întristat pe Duhul Sfânt. Dar indiferent, pentru că orice vrei să faci în viață și vrei să faci bine, un lucru bun și vei să aplici cuvântul meu Dumnezeu, tot timpul vor fi oameni de genul ăsta critici, care vor veni și te vor critica. Vor veni să arunce pietre în tine responsabilitatea noastră este să nu aruncăm înapoi. Responsabilitatea noastră să iertăm. Uite-l uite pe David în situația asta. El putea să se nerveze, putea să poruncească la vitejul lui să ia-i capul. Ciao. Dar nu, Eu iertat. Nu-l lăsat amărăciune să intre în viața lui. Îmi place de David. Îmi place de David. A, știți că Poate e puțin mai greu pentru, pentru, uh, pentru fete decât pentru băieți. Dar uite pe David, um, nu e a nu personal. Prietenii lui îi greșește, îi, îi greșește grav. Vreau să-l omoare tot grav, da? Înțelege situația. Și după aia, peste câteva versete mai încolo, prieteni... High five, hai să facem un wei, hai să mergem să jucăm un basket împreună. Vedem prieteni, hover, ca și cum nada s-a întâmplat. -a. Cum de? Păi, asta e tare. Ăsta e tare. Îngreșește Alex ceva și peste o zi îmi face grav vreau să mă ucidă cu pietre. Încearcă. <laughs> uh, și peste două zile suntem iar precum ești. Alex, bai să mergem să bem un suc împreună. Asta da. Asta da, creștin. Peste, o trec peste. Să zicem că te a jurat un coleg de-al tău urât. Peste două zile, creștinul, o să frate, vin cu, cu prietenii mei, cu unchii mei pe el. Îl scot afară din apartament. Și încep să lași amărăciune. Știi că amărăciunea are un gust? Chiar are un gust. Când ești. e amar. De a spune amărăciune. <gângălătări> Ce genius. Amărăciune. Chiar are un gust. Când ești amar, am experimentat și eu. Chiar parcă. Poate, parcă -ți vine. nu? parcă -ți vine să vomiți, parcă. nu e ok să ai amărăciune. Nu lăsa amărăciunea în viața ta. Nu lua personal. Hai să ne iertăm. Uite la David, un om care a iertat, un om care a trecut peste, un om care exemplu a Harului. Bun, trecem mai departe. Trei. Versetul 6, partea B, zice așa. Dar David s-a îmbărbătat, tot ziceți dar. dar, mai tare, dar, dar. David s-a îmbărbătat sprijinându-se pe Domnul Dumnezeul Lui. Numărul trei, rugăciunea schimbă totul. Rugăciunea schimbă totul. Până acum au fost dramă, până acum au fost plânset, până acum oamenii au început, au început să-L să ucidă cu pietre. Deci grav, El trece peste iartă, nu lasă mărăciunea să intră în viața Lui. Dar totul se schimbă. Totul ia, dacă e punctul ăla de întorsătură, unde lucrurile se schimbă, e aici, în momentul în care David se roagă. În momentul în care David ia timp să se roage. Rugăciunea nu doar pentru oamenii spirituali. Poate ești aici astăzi și spui, băi, e tare ce zici, Dani, e chiar ok, dar... Nu, rugăciunea e pentru tine, pentru ăștia, poate pentru Călim, pentru lideri, pentru mine, nu. Eu sunt ok. Cu IU, cu MeCu, cu che, ok, eu nu trebuie. Nu. Rugăciune pentru fiecare din voi, că ești în cea mai nașpă situație și circunstanță în viața ta și... Ascultă-mă, Dumnezeu nu vrea rugăciunii aștia pompoase. O, oh, tată a cerului și a pământului, lasă îngerii tăi să tăbărească în jurul meu, să scoată tot ce este rău de... și lasă de stârbuie. Jirea sfinți să coboare peste noi. Nu. No. No. Pur și simplu și parcă vă pe îl pe Dumnezeu, ce? Who is this guy? Get him out of here. Ce? Era un simplu, Doamne ajută-mă. Am dat-o în bară. bar n-am cum ies din situația asta. Am nevoie de ajutorul tău. Era de ajuns. Și probabil că David asta face. Și începe să se întărească. Vezi, mulți vă între mă întrebați, bă, dar cum poate Dani, familia Ciuciui, să treacă peste situația cea mai grea circumstanță și necaz din viața lor? Știți cum? ne am îmbărbătat Dumnezeu nostru. Pentru că vă spun că omenește, n-aș fi putut continua. Ca și familie, n-am fi putut continua. Dar totul se schimbă și în viața lui David. Când ia timp să se roage. O dacă am luat noi timp să ne rugăm, altcum va ar fi viețile noastre. Să dăm ocazia ca Dumnezeu să ne îmbărbăteze. Arcum va ar fi atmosfera în clasa ta, în familia ta. Totul ar lua o altă întorsătură când faci timp să te rogi. Cu definiția rugăciunii, care mi-o place, mi-e multe acum Definiția rugăciunii, dar una care mi-o place și am auzit-o acum recent, e în felul rugăciunea e procesul de golire a persoanei tale. E procesul de golire a persoanei, procesul de golire a persoanei tale. Nu să... Vi s-a întâmplat că vii vi la tineret sau vi Mergi într-o biserică, oare, oarecare, sau vi la biserică aici la tineret și parcă nu te poți... Parcă stai în... Parcă nu te poți conecta. Parcă nu simți... Nu simți parcă să te închini. Parcă nu simți. Toți voi oai, vezi pe cel se închină, celălalt e vindecat, primește o revelație. Parcă tu... Parcă ești acolo și parcă nu te poți conecta nicicum. Nici cum parcă nu te poți conecta la predică, încep să adormi. Uh, vreau să văd cine vreau să dormiți când eu predic. Altă dată, nu, altă, nici altădată. Îmi um, văd cum o să trebuie să sală. Așa uh. un pic. Um, nu vi s întâmplat? Sau numai eu, să așa? <laughs> Mie mi s-a întâmplat. Ai, parcă, bă, cu mine, mă? Parcă nici cum nu mă pot pune nici cum parcă nu poți să... ce cu mine? Știi ce se întâmplă? În momentul în care tu vii la biserică, nu poți primi din ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața ta pentru că ești prea plin din lume și alte chestii. Și acum nu trebuie să fie neapărat lucrurile, oia tu nu, neapărat poate distracție, poate ui, poate wow, poate alte chestii, chestii, chestii din lumea asta și ești plin. Și vii la biserică și vrei să primești o atingere din partea Lui Dumnezeu, dar uh, nu se întâmplă nimic. Și spune, o, oh, ce, nu aș pe biserica asta. Nimic, că nu am simțit nimic, nu am simțit... Pre Stai puțin, ești plin de lume. Hai să spun acum, câți de voi vă place mâncarea? la jumate de tinere nu-i place mâncarea. E ok. Uh, mie îmi place foarte mult mâncarea. Pe lângă nasul și fizicul, Uh, tatălui meu care am moștea, moștea și apetitul pentru mâncare. Mă mănânc foarte mult. Deci știu că nu se vede. Dar uh, uh, mănânc. Îmi place mâncarea. Acum, duminica, mama a pregătit o mâncare foarte bună. Deci nu bună, foarte bună. Ce deci, îmi place, mie e foarte mult, spaghete. Dar are un sos specific. Are un sos care face carne cu... Uh, uh, uh, nu cu căpșuni. Cu... Uh, <laughs> Cu struguri. <laughs> nu, are un sos foarte bun. Am încercat să găsesc la alte restaurante, nada, nu am găsit până acum foarte, foarte bun. Și de sâmbătă seara m-am pregătit stomacul să știu să poată acumula cât mai multe spaghete. Ajung duminică după masa, văd oala care fierbe. Deja mirosul am simțit încă de la sfârșitul bisericii. Deja Imediata m-am lock on it și bun, ajung acasă, vine felul întâi supă, am mâncat puțină supă, am știut, strategic și vin spaghetele. Acum hai să vă spun acum băieți cum să mâncați ca să nu se, să nu se observe că mănânci foarte mult. Dacă ți-e foame foarte mult, nu pui tată cât vrei să mănânci pe farfurie, împart în trei, înțelegi? Și prima dată o pui puțin și mănânci, te uiți în jur, până nu se uită nimeni. Sau ce puțin, se ocupați cu mâncare După ai mergi, pui a doua oră. Mănânci, pu tot puțin, da? Puțin cu puțin, se adună. Și pui a treia oară. Probabil la momentul ăsta oameni se va uita puțin și o da la te. Bă, nu ți ai mai pus încă o dată. Eu? Yeah! Bă, dacă ți-e foame, mă, că-ți da, mă. Și așa mănânci, fără să se dea seama, vecinul tău că ai mâncat foarte mult. Și mănânc a treia porție, deja, marturii familie. Deja, cum să zic, deja îs plin, deja, deja simt greutatea, simt cum apasă pe buric. Deci nu e ok. Când simți că, up, se să iasă. Când simți că te să iasă burica fără. O, oh, stop! Uh, prea mult! Prea mult! Prea mult! Prea mult! Și nici nu am întrebat, nici nu am întrebat, oh my God, ce treziu, nici nu am întrebat, nu vă uitați la ceas, nici nu, nici nu m-am, dacă mai este desert, pentru că nici nu mai puteam nimic să încapă în acest stomac al meu. Foarte micut și petit. Bun, dar la sfârșitul... Uh, uh, uh, mesei, m-am mai ceva. Eu încerc acum să, puțin să slăbesc și să fiu ok, uh, dar uh, mi-am adus ceva. Și asta e o tehnică, vă spun acum, nu vă cer bani, dar vă spun. Uh, dacă dacă beți două pare cu apă înainte de fiecare masă, vă, ce se întâmplă? Se umple stomacul și mai poți mânca așa de mult. Deci vei slăbi. Bun, asta a fost tehnica mea până acum. Nu a funcționat, știu, dar va funcționa. <laughs> va funcționa. Nevertheless, va funcționa. Uh, <coughs> și m-am dat de chestia asta. vă zic, hai că mai pot să bag un pahar cu apă. Pentru că știi tu, tot fel de clișee din astea, Bea un pahar cu apă, spală tot. Nu știu de unde e, nu știu dacă e dovedit științific, dar un pahar cu apă, tot timpul mă gândesc, spală și pot să mai mă duc să mai mănânc colată. Și am băut un par cu apă. Nu, după paharul ăla de apă, chiar că era pe ce dacă mă plecam. Deci era plin, plin, plin. Stop, până aici s-a oprit, trebuie să pun dop. Bun, graf. Acum, vă pun o întrebare. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi venit cineva cu un desert, ciocolată în vanilie? tort de ciocolată, cu căpșuni, cu zmeură, cu mure, cu căpșuni din toate țările din Europa. A, în sos de ciocolată, toate milca, beti, toate, toate tip, tot. Este înghețată ciocolată beti. <fie> înghețată beti, da. Cu înghețată beti, așa tot acolo. Credeți că eu aș fi fi putut să mănânc? Toată ilustrația mea s-a dus pe vă Nu, nu, acum, stați, stați din Vă spun eu că nu mai puteam, eram foarte, foarte plin, nada. Bun. Acum exact așa suntem noi. Exact așa suntem noi. Venim la biserică și biserica devine ca un fel de pahar cu apă. Biau numai ca să mă simt bine. Și vii la biserică numai ca să-ți liniștești conștiința. Vezi ce face rugăciunea? Rugăciunea te golește, te ia din tine, din lume, elimină lumea din tine și face loc pentru Dumnezeu să vină în viața ta. Și asta s-a întâmplat cu David. El a început să se roage care a schimbat toată situația și a, a dat -o, o parte de ajuns astfel încât ca Duhul Dumnezeu să vină în viața lui și să-L îmbărbăteze. Ce fain! Ce fain! Haideți să ne luăm timp să ne rugăm. Știți ce-mi place aici versetul să zice așa? Că David s-a îmbărbătat sprijinindu se pe Domnul Dumnezeul lui. Nu al lui Israel, nu al lui Avram Isaac Iacov, nu, Dumnezeu lui. Pentru David, Dumnezeu era un Dumnezeu personal. Știa totul despre El. Este Dumnezeu interesat de fiecare aspect din viața ta. Dumnezeu abia așteaptă să stea de vorbă cu tine. Dumnezeu abia așteaptă să te îmbărbăteze. Când îți vine să renunți. Când, când crezi că nu mai poți continua, la cine poți să apelezi? Nu trebuie rugăciuni pompoase, profesionale, citești, iau de pe net rugăciuni, mă scoate din ecaz. Nu, nu, nu. Sincere. Doamne, am nevoie de... Am dat-o bară. Doamne, nu știu de ce apare situația asta în viața mea. Ajută-mă. Totul se schimbă când te rogi. Totul. uitați-vă la David și ce se întâmplă cu David după ce se roagă. Imediat adună oamenii, se trezește, îi vio, plin de putere, are viziuni, Dumnezeu îi vorbește, îi dă putere să continue. O dispărut necazul? O dispărut circunstanțele? Nu! Fi fiicele, nevestele încă erau nu știau ce se întâmplă. Era în mijlocul furtunii. Era David era încă în mijlocul și îl vedem cum se îmbărbătează. Să-i cum se întărește. De ce? Pentru că a luat timp să se roage, să se golească și să lasă loc Dului Sfânt să vină, să-i dea putere. Să-i dea putere. Ultimul punct. Și încheiem. Târziu. Patru... Harul nu renunță, chiar și atunci când tu renunți. Harul nu renunță, chiar și atunci când tu renunți. Mă întreb oare, cât de obosit trebuie să fii? Cât de obosit trebuie să fii ca să nu mai mergi să-ți salvezi familia? Versetul 10 zice David i-a urmărit mai departe cu 400 de oameni. Dar 200 de oameni s-au oprit fiindcă, fiind prea obosiți ca să mai treacă părăul beșor. Întrebarea mea cât de obosit trebuie să fii ca să nu Mergi să salvezi familia. Destul de obosit. Vezi și diavolul te va duce în acel loc. Să fii așa de obosit încât să nu poți continua cursă. Știți de ce nu mai aveau putere? Știi de ce nu mai aveau putere? Pentru că au încercat să iasă din furtună, în puterile lor. De câte ori încercăm noi să scoatem, să ieșim din situații, circunstanțe, probleme, boli, necazuri, în puterile noastre? De câte ori? Aceștia au făcut și. Mulți, au fost de multe ori, boi, renunțarea nu e opțiune. Păi, nu știu ce să zic, dar pentru ei au fost. O renunțat. Au renunțat. Vă, vă dați seama imaginea. Vă dați seama imaginea. Merg cei 400 de oameni cu David, merg în cetate, pregă aici, îi, îi omoare pe amaleciți, îi distruge, da? Câțiva scapă pe cămile, doing, doing acolo, A, vin ei înapoi cu prada, cu fiicele, fii nevestele și ajung și se întâlnesc cu ăștia 200. Bă, uite, ți-am adus nevasta și familia și copiii și ia și du-te acasă, lașule. Cam așa au fost ăștia. Vă dați seama? Gândiți-vă cum s-au simțit ei. Câtă rușine, câtă vinovăție. Suntem niște ratați. Am renunțat. Bă, da. Parcă imaginezi și bă, dar hai mă să merem, mă, să... că e familia ta acolo. Man, nu mai pot. Cum nu mai poți, mă, e familia ta, mă, cum să nu mai poți, mă? Trebuie să poți, hai, nu mai pot, mă, nu știu, face ce vrei, nu mai pot. Și Dumnezeu și diavolul va încerca să te ducă în acel loc de oboseală, de epuizare, spirituală, fizică, toate punctele mentală, astfel când să te facă să renunți. au ajuns până la nu era foarte departe de la Besol până la până în cetatea unde erau ăștia maleciții, nu era departe dar nu mai au putut pentru că au încercat să facă în puterile lor gândiți-vă acum la femei la familia lor I văd pe ăștia cum vin, yes ne salvează unde-i, unde-i tata? unde-i, trebuie să fie unde-i soțul meu? unde -i, unde -i soțul Unde-i ta? unde -i? Păi, știi unde e O rămas acolo la besoi e un laș. Nu văd curajul să vină să te salveze. Hai sus, repede în caz să te duc eu la el. Să ai semna ce o fi gândat. Ți-ai puțin, tati, nu mă iubește. Câte confuzie. Câte drama. Gândiți-vă acum cum s o fi simțit cei 200 romaș la besor. Vin asta. Deci văd, se întâlnesc cu familia lor. Ba, da, dar, ce o, sau, ba, Linda, tu nu mă iubești, de ce n-ai venit? Am fost, am fost obosit, n-am mai putut, n-am mai putut. Câtă vinovăție. Nu vreau să pot să imaginez ce o trecut prin minte celor 200. Foarte grav, foarte nasol, foarte nasol. Dar David intră în scenă și face ceva ce probabil a fost cel mai nobil act din istoria lui ca și rege Intră în scenă și zice în felul următor versetul 24. Zice, partea trebuie să fie aceeași, atât pentru cei care s-au bucurât pe câmpul de bătălie, cât și pentru cel ce a rămas la cala Bâlcur. Adică ce au rămas? Să o rămas cu proviziile? Stai puțin, mă, nu-a fost așa David. Cum adică? Vine David și ce face? Îi onorează cei slabi, îi onorează pe cei care au renunțat. Deci dacă a să vii la pian? Nu e adevărat, bă, stai puțin, David, stai, stai, nu a fost așa. Bă, i-au renunțat, mă! Ei au renunțat, au ajuns acolo și au zis că nu mai pot, nici te lași. Trebuia să-i acolo și trebuia să nu-i dai nimica. Cum o să rămas cu proviziile? Și a făcut David, a zis, și-mi place de David, pentru că David era un om înainte de vremea lui. Era în... ca și tata. Îi vedea niște lucruri care aveau să se întâmple, făceau niște lucruri care noi nu înțelegeam. Și David, în momentul de față, a făcut ceva ce urma să vină peste mii de ani prin persoana lui Iisus Hristos. Vedeți, când, când tu renunți, Harul nu renunță la tine. Harul nu renunță chiar și când tu ești gata să renunți. Vine David ca este personificarea Harului și spune, știți ceva, și voi... Și ei Primesc aceeași parte Eu luptat eu rămas cu proviziile Și parcă mă gândesc în mulțime Au rămas cu proviziile? Da, Da, am rămas Am protejat aici Să nu fure nimeni oile Într-adevăr, asta am făcut, da, mă! Parcă copiii, tati, știam că tu ai grijă, de mi Știam că nu o să mă lași Și dintr-o dată speranță iertare, chef de viață, propulsie înainte, au apărut în inimile celor 200 care au renunțat. Wow! Pot să stau să zic, wow! Ce imagine a Harului! Dacă tu ești în această seară aici și crescă. Dumnezeu e mânios pe tine că ai renunțat. Că poate te-ai gândit care. Că... Acum, câți dintre voi v-ați gândit să renunțați? Avem mai 10% oameni sinceritate în sală. Hai să, câți dintre voi ați gândit roat, să renunțați în viața voastră? Hai, haideți, fiți sinceri. Fiți sinceri. Uitați-vă. Aproape toți. Aproape toți. Și atât vedem pe. Dumnezeu. Iisus știi cum s-a numit? S-a numit Fiul lui David Fiul lui David Wow! Când am citit asta am fost, am fost uimit de dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și poate zici, aș vrea să închizi acolo ochii unde ești și poate ești aici și zici Tu nu știi cât am, În câte domenii am dat o bară Tu nu știi câte am făcut Tu nu știi de câte ori am renunțat Și crezi că Iisus e mânios pe tine Crezi că Iisus te dat afară Din cercul lui și trebuie să Scape și trebuie să, să meriți Acceptarea prin fapte Care trebuie să le faci Ca să capeți din nou rolul de a fi demn să intri în prezența Lui Dumnezeu. What? Nici vorbă! Aceeași parte, zice David, și asta să fie lege de acum înainte pentru întreg poporul Israel. Aceeași parte. Dumnezeu-i pe cei care au renunțat. Harul, prietenii mei, nu renunță chiar și când tu Și aș vrea să închei cu un verset din Isaia 40 Simt că Duhul Sfânt va face ceva în această seară În timp ce închizi ochii și în timp ce te gândești la viața ta Și în timp ce te gândești De câte ori am încercat și am dat o îmbară Poate cer, treci prin circumstanțe în viața ta și nu înțelegi de ce ori venit Poate e o în familia ta și te întreb de ce. Parcă simți că nu mai putere. Simți că poate familia ta aruncă pietre în tine, prietenii tai. Vă spun ceva în această seară. Harul nu va renunța niciodată. Isus nu te va abandona, chiar dacă tu renunți la el. Chiar dacă tu dai în chiar dacă tu renunți în multe domenii, Isus nu te va abandona niciodată. Închei cu Isaia 40, verset 28 și zice așa în timp ce stați, vreau să primiți aceste cuvinte. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu o stenește, Priceperea Lui nu poate fi pătrunată. Doamne, de ce „A îngăduit asta? Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin, cel ce renunță. Flăcăi obosesc și ostenesc, iar tinerii se clatină, dar cei, se, cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu ostenesc, umblă și nu o Acolo unde ești, aș vrea, să, aș vrea să mă rog, aș vrea să te ridici picioare. Și aș vrea să te las câteva clipe, să stai în prezența lui Dumnezeu. Nu știu care e situația ta. Nu știu. Nu știu pe ce circunstanțe treci. Nu știu pe ce cazuri, Nu știu situația ta. Dar știu Dumnezeul meu. Poate ești aici și ai încercat de atâte ori. ani am încercat de atâte ori Am ieșuat, am renunțat. Simt să renunț. Simt să renunț. De câte ori am încercat o să mă rog, să mă țin, să mă rog. În fiecare zi am eșuat. De câte ori mi-am zis că nu o să mai fac păcatul ăla și iar l am dat un bar și am făcut. Spun, spun astăzi ceva. Dumnezeu așteaptă rugăciunea ta sinceră să intervină în viața ta. O așteaptă. Dacă vrei ca viața ta astăzi să iau o întărsătură, roagă-te sincer înaintea Lui Dumnezeu. Ești aici și simți că ai nevoie de îmbărbătarea Duhului Sfânt. Cere-o din partea Lui Dumnezeu. Haideți să luăm câteva momente să stăm în prezență